Capaces. Sabedes que dimos hoxe na clase de historia? Que distedes hoxe? Aprenden a teoría de Big Bang. Que vos parece se falamos algo dela? Parece ben. A min tamén. Porque o moito non aprenden. Como se fixo o mundo? O mundo originouse a partir do Big Bang. En resumen, o Big Bang explícase como unha expansión dun átomo primitivo, o cal reventou pola súa propia gravedade. Fai cantos anos se originou o Big Bang? Os defesores do Big Bang suxeren que fai uns 10.000 ou 20.000 millóns de anos unha onda de expansión masiva permiteu que toda a enerxía e materia coñecidas do universo xurdilan a partir de algún tipo de enerxía desconocida. Cales son os orixers da teoría do Big Bang? Un sacerdote belga, de nome George Lemaidke, que vi en lo vaina, suxeriu por primeira vez a teoría do Big Bang nos anos 20, cando propuxo que o universo se orixinara a partir dun único átomo primitivo. Que había antes do Big Bang? Según os científicos, a imensidade un do universo observable e incluída toda a súa materia e radiación estaba comprimida nunha masa densa e quente e at atensou uns poucos milímetros de distancia. Este estado case incomprensible especúlase que existiu ten só unha fracción do primeiro segundo do tempo. A teoría do Big Bang deixa moitas preguntas importantes en resposta. Unha é a causa original do mesmo Big Bang, Propuxeronse moitas respostas para abordar esta pregunta fundamental, pero ninguna foi probada. E máis, unha proba adecuada de delas supoñería un reto formidable. É a Terra, como se vixinou? A Terra foi nun principio tan só unha acumulación de pó e material subatómico que orbitaba alrededor dunha estrela, o Sol, o actual, e despois de millóns de anos comprimiuse nunha bola de materia debido á gravidade. Moitas gracias por escoltar o noso programa Historia e Mitoloxía e vemonos na próxima.